підскочив, вихопив фетву і тут же порвав її. Стиснув шматки в жмені, кинувся до холодної мангали, запихаючи їх в... вогню. Вогню! прохрипів у щелину до каехатун, але ніхто не обізвався. Знічений гонець подався назад до виходу. «Фетву султан подер!» Заревіли яничари І ринули через площу До палацу Ібрагім Зневажив Коран Барабанний гуркіт Зенькання мідних тарілок пещання флейт Залунали Над головними воротами Впали Залізні брами В залі дивану Перед шейху ісламом Пашами і Нуралі Стояв Ібрагім, якого притягли сюди за руки білі євнухи. Він уже знав, що настав його кінець, але повірити в це було трудно. Надто різкий був перехід від всемогутності до ув'язнення. Здається, вчора його витягли з темниці на трон, а нині знову туди, без султанських регалій. І Челми виглядав надто мізерним і худим пригасним голосом. Він запитував учорашніх своїх підданих, а нині суддів, що це має означати. Як ви, Шейхуліслам і Нур-Алі, коротко переглянулись з ніяковіння майнуло в очах. Може, їм самим стало тепер дивно, як вони могли колись... Супроводжувати цю жалюгідну нікчему в мечеть Еюба. А потім десять років боятися свої власної вигадки. Можливо, подумали про те, що завтра вони посадять на престол інший свій витвір, і нічого від того не зміниться. А нинішня розправа з Ібрагімом тільки помста, за особисті кривди, але так чи інакше, спектакль закінчувався сам собою. Карагез закривав свій балаган. Тобі, Ібрагіме, була порада: Сьогодні зректися престолу мовив Ргель. І зробивши це спокійно, ти доживав би свого віку в Ексісараї. Але ж диявол. Надумив тебе не тільки насміятися над моєю дочкою, а й над святим Кораном. За це ти сядеш у темницю. І пронизливий писк обірвав мову шейху Ліслама. Ібрагім забився в істерці. Він плескав у долоні, викликав слух, погрожував і оттямився від короткого слова Нуралім. Йолюм, примітка, Йолюм, смерть. Тоді він упав на кахляну підлогу і заблагав. Аман, Аман, я жити хочу. Аман помили. Ібрагіма вивели. Шейхуліслам повернув голову до Яничара Аги. Хто це зробить, спитав, примружуючи очі. Будь хто, та запропонувати треба Чорбанджіїві першої Орти Алімові. Цей щасливець, якому судилося підносити чашу щербету султанові, може стати завтра на моє місце. Але ж ти знаєш, що чужинець який, отож він сам і доведе, чи гідний командувати військом порти. Простому Яночарові вистачить Ятагана, Яничару Азі потрібен ще й Розум. розм. Подвір'я бірук срая кишило від яничарів, які штурмували гаремну браму. Там замкнулося Валіде Кьозем із онуком Соліманом. Впали залізні грати, зіскочились за вісів двері кімнати Валіде, тихо гойдалися під стелою, Підвішені олійні лампи, розкиданий одяг валявся по долівці. Посередині лежав перевернутий міндер, тільки в кутку стояв неруханий, кований залізом, куфер. Хтось відхилив віко та, замість сподіваного золота, побачив у ньому перелякану на смерть кезем. Вона виповзла з куфра і сипнула жменю. Грошей перед яничарами Вони кинулися до неї Мов голодні вовки Зірвали золоті серги з вух, Стягли браслети І персні з рук І прокололи кинджалами Султанича Сулімана Якого яничари Мали доставити живим Нуралі Не було ні тут Ні в дитячій спальні Враз відчинилися бокові потайні двері і до гарему Валіде увійшла тургана шакер, ведучи за руку самолітнього хлопчика. Її красиве обличчя позначили зморшки, а колись хтиві очі, що зманювали щедрого султана, грізно дивилися на розшалілих яничарів, вгамовуючи їхню сваволю. Хлопчик плакав, переляканий галасом. Владна мати не звертала уваги на плач дитини. На коліна, раби, перед султаном великої порти Магометом IV, наказала вона, і миттю згас запал воєвників трону. Яничари опустили ятагани, і в палиниць до стіп його світлості Шахзаде. Примітка Шахзаде – султанський син. Перша орта – знову готувалася до зустрічі нового султана, який завтра вертатиметься з мечеті Еюба опорезаний мечем Османа. Джалім згадував, із яким хвилюванням і надією виносив він з казарми чашу щербету для Ібрагіма десять років тому. Тепер йому було байдуже. При Ібрагімові він ні на п'ять не підвищився по службі, хоч виконував її ретельно. Звання Чорбаджія отримав за вбивство української полонянки в Багдаді. За жорстоку смерть турка Кирогли його навіть не похвалили. А брати по крові просили тепер турків у спільники. Світові події не йшли в парі з розрахунками Аліма. Зміни, що заходили в Османській імперії, теж не на руку. Валіде Кьозем скасувала Девшерме, примітка, Девшерме система, за якою вибирали іноземних хлопчиків у Яничари. До Яничарського корпусу напливало все більше турецьких хлопців, а ті підростаючі, Називали справжніх яничарів погорливо аджем, тобто чужинцями, туреччина, який він усе своє свідоме життя вірно прослужив.